Hara, inguramen sailori, uh, uh, lekuko garapenaan uh, uh, sartzen dira. Hala, egun begira bat uh, eman dugu uh, mondaren eskaldian egiten duen uh, lanaren gainen, Natura 2000-a, du uh, 2000-a hemen zortzian uh, diagnostik, uh, diagnostika bat, uh, mendieremu hortan, eta horien emaitzak uh, agiteu ditugu. Hala, sail uh, guzietan entzatzen Horriz egitea, denak azterzea eta zinez gure lan ere mea, zinez orai erten aldugu, zinez zabaladela eta hemen egiten diren eta egin nahi diren gauza guzi, guzietan horri gilera aktoreina guzibetzala. Beti aintzina biangira, beti aintzina segituko dugu eta... Hori biztadena laborarien, laborarien zerbitzuko eta kolektidaten zerbitzuko ere, eta hek gine e, lana, finantzamen egiten du, Akitane berri ikin bat ditugu biziki harreman hunak, eta hor zinez, engaia zengiragu, ala, doziak berri bat zuin eta guziak, baik hor gira zinez, gero ari buruz.